صابرين واصبروا ان صبر صبرك الا بالله ولا تحزن عليه ولا تكسي ما يكن مما الله مع الذين اتقوا والذين الله عظيم وان الله يغفر الذنوب Na putu gospodara svoga mudroj lijetim savjetom pozivajte i s njima na najljepši način ras, raspragali. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova, njegova i on zna one koji su na pravom putu. Ako hoćete da na neprav uzvatite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje za strpljivije. Strpljiv budu, a strpljiv ćeš biti samo u zalahu pomoći i na tugu i zanima, inakad nije teško zbog spodkarenja njihova. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i greha kloni i koji dobra djelaći nije. Mislim rekao, uslični Allah. Ebu kubil lahi na šeitonirrađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, vassalatu vassalamu ala seydina wa nabijina Muhammeda sadeka, alwadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fala dragom gospodaru koji nas je počestio da budemo njemu odani hvala vam što nas je počastio da svjedočimo da je on jedan jedini i da svjedočimo da je Mohamed postrednji od poslanika njegovi molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti takvim stanjem u našim životima u kojem bi željeli pred njega izaći Amin. draga braće poštovane sestre i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha alih vasalam, koje nam je zabilježio imam i Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. I velika je čast kada imamo prijeliku da čujemo riječi Bože poslanika, jer to je naš način druženja sa njim. Dakle, najodabraniji od svih ljudi je onaj za kojeg se mi vezujemo. Ona vrata preko koji se mi gospodaru približava. Kroz svjedočenje njemu poslanstva mi svjedočimo svim poslanicima poslanstva. Od Adem alaih salama do Muhammeda sallallahu alaih salam. I još jednu stvar, braćo i sestru, mi svjedočimo da postoje vrijednosti koje su od Adema a.s. do Muhammeda a.s. jedne, jedne. I do sudnjega dana ona će ostati. Zaista mi je drago što imamo priliku da se družimo sa hadisima, imamo priliku da pročitamo ono što će nas podsjetiti na njegov stil življenja. Prije nego što uđemo sami hadis, zaista se nismo dogovarali, ali čitav dan mi ovaj ajet na pameti ovaj ud'u ila sabili bil hikmeti wal mauizati al kaže gospodar pozivaj pozivaj na put svoga gospodara bil hikmeti mudrošću wal mauizati al hasana ili lepim savjetom čitav dan mi je na pameti iznajmene dva razloga onda sam sa više aspekata htio da samom sebi nekako približim prvo je mali muslimanski narod imaju veliku obavezu A to je da ako su drugi mudri, mi moramo biti još mudriji. Jer razumijete u kakvom kontekstu živimo. Ako su drugi odvažni, mi moramo biti još odvažniji. Ako su drugi jedinstveni, šta da mi moramo biti još jedinstveni. I kada definišete mudrost, to je da svako da sve ono što postoji stavite na mjesto koje mu pripada i pozivanja Allahu je, zbog toga i na taj način gospodar kaže pozivaj mudrošću. Sve ono što jeste mudrost doprinosi, doprinosi da se odanost gospodaru u jednom društvu, u jednoj zajednici povećava. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je također, također nama bitan. Evo, hvala Allahu pa nas i on počastio da se družimo ovdje. A to je aspekt, da li je Ova obaveza, ako kažemo da u islamu imate one individualne obaveze i kolektivne obaveze. Individualna obaveza je da sad klanjam makšan kad nastupi ako bo. A kolektivna obaveza je šta? Naprimjer, šta? Dženaze. Mi uvijek svedemo ona, evo. Kako je jedna, kada ne more uklanjati, kažemo, more umrijeti. U svakom slučaju, kažemo, kažemo, nama će dođeti. Razmišljamo, kolektivna obaveza je naređivati dobro i odračanje zla. I ako imamo dovoljno ljudi koji pozivaju dobro, promoviraju dobro, i zato sam namjerno stao pa pitao šta je to kolektivna obaveza, a imeni prvo što mi, tako da nemojte misli da ste vi prvo što imeni neopadne, jer sam tako učen da je kolektivna obaveza šta? Dženaza. A zašto ne bi prije dženazije bila kolektivna obaveza da one koji se udalje od gospodara, podsjetimo na njega i vratimo ih tamo. Zašto ne bih kolektivna obaveza, jeste kolektivna obaveza? Bilo usmjeravati ljude na dobro i odračati ljude od zla. To je kolektivna obaveza. I hoć tu da jednu stvar razimislite. Ako dženazu kada neklanjamo klanjamo, dakle nema duhovna broj klanjača, konkretno, evo, preselio je neko, preselio ja, nema vas jedno, dvoje, troje, da dođete, da mi barem dženazu klanjate. I niko mi dženazu ne klanja. Ko je griješan? Sviđa. Dobro, ako je pozivanje kolektivna obaveza, evo, da nismo kazao da je individualna obaveza. I ako nije u jednom društvu ispunjena, dakle nismo uradili ono što je bilo neophodno, ko je onda griješan? Svi. I zbog to da, draga braća i sestra, vi pokušajte, i to je moj savjet i sebi i vama, pokušajmo mi onoliko koliko možemo da naši jezici govore o vjeru da mi naređujemo dobro i odročamo od zla. I vjerujte, tako je to lijepa ovskrba kojom te Allah nagradi. Toliko je to lijepo što u životu vidiš da jedan insan, jedan čovjek, mladić jedan, jedna djevojka da krene hajirli stazu, da počne da obavlja namaz. Da vidiš da je krenuo on ili ona putem morala. Nema dunjalučke nagrade. Vjeruj mi, kada zatvoriš svoje oči, kada zamisliš šta bi želio u životu, Vjeruj mi, nema veće stvari koju možeš kod gospodara pripremiti od toga da jedno srce za njega vežiš. I zato ovaj ajd dolazi na pravome mjestu. Dolazi ovdje među nama da bi mi znali da je kolektivna obaveza pozivati gospodaru. Ako mi ne izvršimo dovoljno, dakle ne uradimo dovoljno, onda smo svi griješni. Sva ona sredina u kojoj mi živimo na neki način će nas tušiti. Govorit će, zašto nam niste rekli? Pa vas je Allah počastio, vi ste njega spominjali, što nama niste rekli da ga i mi spominje? Ti se namaz obavlja, što meni niste rekla da namaz I to je nešto što moramo imati na umu. Ja bih vas zamolio da se sjetimo Fatihom, Meldovom, Mama Buharići u hadisku zbirku čitamo, a da se usto pomirimo malo naprijed ovih stanu koji su nam razli. Došli smo do 370. hadisa. U hadiskoj verziji mama Buhari, babu salati bigeri rida. Poglavlje namaz bez bez gornjeg djela odjeće, ogrtača ili slično. Opjet vas podsjećam da je od edeba da namamo namazu da se za namaz lepo pripremi. I kada osjetimo da nam nedostaje u namazu, skrušenosti u namazu. Ulema nas usmjerava na to da razmislimo da li smo se za namaz adekvatno pripremili. Jedna od stvari koju trebamo učiniti prije samoga namaza jeste da se lijepo obučimo. I nemojte, ja bih vas zamolio, nemojte da budemo od koji pred ljude izlaze u najljepšem ruhu, a kada obavljaju namaz ili slično, obuku se kako ne bi izašle možda pred svoga prijatelja. Allah želešanhu ti je bliži od svakoga ako ti je blizu. Treba ti biti draži od svakoga ako ti je drag. I zato ulema lema ove hadise koje vidite stalno se potencira to kako, na koji način klanjati. Kako ruho obući. Hazreti Temim Ibn Elsa Dar je imao posebno ruho u kojem, je, u kojem je klanjao i kada su ga pitali zbog čega se ti onako lijepo odjeneš kada, kada klanjaš on im je odgovorio Zato što znam pred kim stojim. I nedavno sam od jedne čestite žene pročitao rečenicu, kaže koja ti je najveća nagrada u dženetu? Pa čovjek pomisli prvo vječno, drugo nema bolesti, treće nema tuge, četvrto nema straha, nema, nema, nema svih onih problema sa kojima se ovdje. I naupadnjete lijepo društvo, prelijep ambijent. A ona je rekla kratku rečenicu, kaže, najdražiji mi je komšija u džennetu. Kaže, jer s čije smo mi komši u džennetu Allahove? Jer je to njegov džennet. Znači, meni je najveći, kaže, el -đar. kaže, onaj koji je... Ko je meni u svoju blizinu doveo. Džennet Allahova blizina, kaže, najveća džennetska nagrada je u tome što sam Allahu blizu. Ovo se drugo sve drugo prati. 370 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر القار دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع كاز برينيو ناميه عبد العزيز بن عبد الله او ابن ابي موالي محمد ايبن منكدير jednog od istaknutih tabina ucenjaka Hale da haltu ala Džabir ibn Abdullaha. Kaže ušao sam kod Džabir ibn Abdullaha. I ovo je zanimljivo da su se ljudi puno više družili. Ja bih vas zamolio da malo pokušamo imati one trenutke kada se odvojimo od ove tehnike i tehnologije. Zašto? Jer ta tehnika i tehnologija nam daje privid, da se družimo sa ljudima. Mi se ne družimo. Mi se družimo sa slikama i brojevima. I ovo kad Hazreti Mohamed Ibn Munkedir kaže ušao sam kod Džabir Ibn Abdullah, ja volio da mi imamo ovu interakciju, da Da ljudi dolaze kod ljudi, da da ne bude, kaže znam ja sve onjem, ali nikad nismo upoznali. Kaže družimo se devet godina preko, preko internetu, nikad se. A kaže u istoj čaši, interakcija je nezamjenjiva. Zašto? Zato što mi kada stavljamo svoje stvari, Preko ovih tehnoloških pomagala stavljamo samo ono što nam je drago da ljudi vidi. Ono što nam nije drago da ljudi vidi je šta sakriva. I šta se desi kada nas ljudi upoznaju od nas se udalje. Zašto? Zato što oni slike koje smo dobili, kako smo mi to sebe prezentirali, to nikakve veze nema sa stvarnošću. Ja vas zamolim, imate, znate ranije kodovi koji odgajaju, ima se kaže virdove. Na primjer, jedan od virdova, znači ono što stalno radi svaki dan. Neka vam jedan od vrdova bude da ne dozvolite da tehnologija vas odvoji od ljudi. Kad osjetiš da se počeo zatvarati sa svojim računarom, sa svojim obitelom, mezimcem, ljubimcem. I jedan je lijepo rekao, toliko smo postali vezani za to da bih volio da imamo osjećaj straha za namaz, kako imamo osjećaj da bi imam obitelostvo, kaže, dok sam tka upio. Kako ono kaže, ufati se koji kaže strah prođe kroz mene da imam taj strah kad mi prođe sabah na svaki bi sabah usto da imam taj strah za namaz svaki bi namaz obavio ne bi meni jedan ne bi meni jedan namaz pa kažem, ne bi mi izmako zato bih vas zamolio ovo kaže ušao sam kod džabira Ibn Abdullaha a obično kada kod dobrih ljudi uđeš zatekneš ih, zatekneš ih u onom je, je Allahu drago kaže wa subhanallah koja je to ljepota Kad imaš, toga od vrijednosti noćnog namaza da nas Allah uputi sve zajedno, da klanjamo, pa dva rekiata, dva rekiata u noći. Nedavno sam čuo od jednog alima. Kaže, od vrijednosti noćnog namaza je što one kuće gdje se i ta dva rekiata klanjaju svijetle stanovnicima nebese. Meleki gledaju to. Znači, sad zamisliti, Sarajevo je 400 stanovnika, a neki reflektori, poput onih baterija, koji napajaju društvo moralom, klanja na jata reke ata ustala da klanja ali šta je još ljepše kaže kada redovno klanjaš nečini namaz pa se desi da jedno večer prespavaš ne ustaneš ono 15 minuta pred saba i legneš največer si umoran ili umorna legneš bez klanjanja kaže melek se piteju šta mu je pa kaže uče za tebe dovu da se vratiš onome što se radi a kaže ako si bolestan pa ne klanjaš melek i uče dovu da ozdraviš da bi oni uživali u svjetlosti zemlje onako kako mi uživamo u svjetlosti nebesa u suncu, u zvijezdama i zvijezdama dakle kada je ušao Hazreti Mohamed i Munkedir kod Džabira kao ga je doklanja. klanja i ovo je jedna od karakteristika čestitih robova kaže bilo je ljudi koji su on Hanuma i dijete kaže njih troje da ne bi u noć bilo mi, sekunde jedne da neko neklanja klanja, podijelili bi noć na tri dijela. Pa bi muž bio prvi dio, Hanuma drugi dio, dijete treći dio noć plana. I tako do osoba i mijenjali bi se on. Pa kaže, kad mi je presala Hanuma i dijete, vidi ga umoran. Kaže, šta je bilo? Kaže, stid me Allah da ostavim ono dobro koje u našoj kući bilo. Sad, kaže, klanjam čitavno noć. To su brda prema kojima mi trebamo ići. To su planine na koje se mi možemo popiti. Pa sa malo, malo, jer u našem društvu spustili su se, jelde, kriterije. Mi sada smo presretni, hvala Allahu, kad imamo nekoga da kaže neću, zaspadog dva rekejata, ne obavim na file. Također, Hazreti Omer, radijala Huanu, je imao običaj kao halifa da ide u ulicama Medine i spominje se da jedne prilike stao pored kuće da se odmoni i onda je čuo prelijep glas. Kaže, jedna od ukućanki je učila suru tur kaže, govori o sudnijem danu, kaže, inna kuna min qablu nad'uhu, zaista smo mi Allaha i je dozival, njemu se molili. Kaže, toliko je to ponavljala da je ona plakala i Hazreti Omer je plako. Kaže, zatekao je Abdu, Jabira ibn Abdullah, kako klanja, fi thawbin multahifem bihi, u odjeć koju je zamotao oko sebe, onako kako mi donji dio odjeće znamo zamotati. A ogrtač njegov, odnosno gornji dio košulja, ili ono što se gore obično nosi, kaže je stavljeno sa strani. Felemmen sara fakulna, kada je završio sa namazom, rekli smo, kaže Muhammed ibi Mukedir i onaj koji je ušao sa njim, ja eba abdillah, o ebu abdullah, kaže, o ebu abdullah, tu sali u aridauke maudu, zar klanjaš namaz, a nemaš ništa gore, nemaš košulje, nemaš neku. Dakle, samo mu je pokriveno ono što je šta stidno mjesto od pupka do, do ispod koljena. I ovo je zanimljivo. Ulazi je kod njega i pitao ga. I je lijepo. Kaže, lijek za neznanje je pitanje. Onaj ko neće da pita, ostaće u neznanju. A dvoje nikada neće naučiti. Ja mislim da sam to spomenuo sto puta. Koje dvije kategorije neće nikada naučiti? Onaj ko se oholi i onaj koji se stidi da pita. Ko se srani, bro, jer je se dobro, a sramiti je pogrešno. Jer kada se sraniš, onda to činiš kada se ne trebaš stidjeti. Kaže jebu Abdullah, Jabir ibn Abdullah, kaže nam, da klanjam, ah bebtu želio sam, en je ranil džuhalu mislukum, da me vide oni koji su neznalice poput vas. Ono više je kao krošalu, jer on nije znao da ćemo oni bahnut u kuću kaže želio sam da me vide ljudi u onom je stanju u kojem čovjek može klanjati naravno da je ljepše da čovjek bude u potpunosti obučen ali ako mu je pokriveno stivno mjesto šta nama je namaz je ispravan i kaže želio sam da me vide neznalce poput vas i ovo je zanimljivo zapamtite umni ljudi su rekli subhanallah kaže volim da me ukori čestit čovjek nego da me pohvali onaj ko nije čestit kad te ukori onaj ko je čestit on ti hoće dobro A kad te pohovali onaj koji nije čestit, on tebe vuče u propast. Kaže dalje Hazreti Đabir ibn Abdullah, rejtu nevija sallallahu alihi vselem, yusalli Hakeza. Vidio sam Božijeg poslanika, sallallahu alihi vselem, kako namaz obavlja na ovaj način. Dakle, klanja ga, a da mu je pokriven, pokriven samo stivni dio tijela. Ono što je obavezno da se pokrije. Ovaj hadis ima mnogo poruka, ja sam samo izabrao nekoliko koje želim samama da podijelim, ali prvo što nam je bitno jeste da znamo da pokušamo kontekstualizirati stvari. Ja bih vas zamolio, draga braća i sestra, veliko iskušenje sišlo među bošnjake, muslimane, među nas ovdje. To iskušenje je jedna jedina riječ koju možete slobodno, gdje god hoćete kazati. I ono val može biti mjerilo u slušanju od ljudi šta vam govori o islamu o Allahu, o poslaniku, o Kur'anu. To je ideologija. Čuvajte se ljudi koji šire ideologiju. Danas je na sceni ideologizacija muslimana, ovdje je musliman. Ne zovu oni Allahu i poslaniku, oni zovu ideologiju. Vjerujte da imamo takvih problema, da ljudi koji su u ovoj kući, ovdje domaćini, u ovoj kući gdje je hiljade šehida ugradilo sebe da mi ovdje možemo slobodni biti, dolaze u ovu kuću i znate kako? Razbijaju vrata nogu. Ne kucaju, nego razbijaju vrata nogu. Kao da mi ništa o islamu ne znamo i naše, neko Bože moj naučiti. Pa izvijente, pogledajte svoje djede i nane. Pogledajte ovu generaciju prije 40, 50 i 60 godina. Ti su ljudi kada je najteže bilo govori la ilaha illallah Muhammedu Rasulu meni i tebi je sada lako lako ti je prijatelja za ruku uzijet i odvest ga u džamiju da džumu klanja hajde to uradi prije 30-40 godina ja vas molim da imate ovo na um da ovaj pokušaj da se od islama napravi ono što islam nije Da se od učenja islama napravi neka karikatura. Bježite od toga. I tu zašto je to, zašto je vezano za ovaj hadis? Kad je Hazreti Džabir ima Abdullah rekao, vidio sam Resulullah s.a.v. kada je to uradio. Dakle, daje ti, Hazreti Džabir ti daje mjerilo u tvom identitetu. Ako je nešto Božji poslanik radio u smisku vjere, jer je Božji poslanik nas nije učio kako ćemo kalemiti drveć. To su u svakom vremenu, prema je vremenu u kojem jeska. Isto tako gledajte. Kaže, vidio sam Božijeg poslanika, salallahu alih vasalem, kada je to radio. Molim vas, ova bolest je opasna. Zašto? Danas sam imao jednu situaciju koja me boli. Ljudi dođu zaista kao gosti. I onda se ponašaju u mojoj kući kao da su oni domaći. Stani, bolam, polako. I onda razumijem ovu rečencu, ibn Abla, Htio sam da me ne znali se poput vas vidi. Kaže mi jedan od, Musafir u mojoj kući, Musafir, u mojoj kući, Musafir, kaže što nema perde između muštaraca i žena? Ja kažem kako, isto ako što je bilo u vrijeme Hazretz pegamber. Ako je u njegovo vrijeme bilo, ja ću odmah staviti. Pa kaže ima sad, pa to je vaša stvar što ima sad. Možda je zbog toga izvor problema je 30% je nepsvenih u muslimanskom svijetu. 40% od njih su Šta? uhaka okay, i onda ćeš vidjeti kako će djecu rađati i kako će djecu odgajati tebi ako smijeta da ovde kranjaš široko polje imaš petnije žanja u krugu od 150 metara ali kaže kako ovo kod vas kaže nema perdi ja trebam odgojiti ovaj pogled gleda očima jednoga brata prema sestri da skloni im pogled ja trebam sebi odgojiti perda neće riješiti problem onda jedna televizija ne bi trebala ukući biti ako je to razlog I je veliki problem, braćo i sesto. I zbog toga ja sam se čudio nekada, kada vidim kod Ashaba plemeniti jedan izraz, težak kaže, da vidi neznalice poput vas. A s nekim nudima jednostavno moraš tako. Jer on drugi jezik ne razumi. On dođe u tvoju kuću i ponaša se ne da je domaćin, nego se ponaša kao onaj ko je tebe tu doveo za podstanar. Imajte to na umu. Ideologije su opasne. I gledajte ono što vam je moj savjet. Stalno me pite i šta misliš o ovome i šta misliš onome. Samo gledajte ko te ljude pokreći. Koji ih motivira. ko ih plaća. Koji ih usmjerava. Značite ko, koja kola vozi. I u kojem pravcu vozi. Imamo problem danas. Sve se želi, da kažem, zlopotrijepiti. Pogotovo plemenite osjećaju u vašim srcima umjesto da se usmjerimo u hajili pravcu, da radimo na je da bude, danas kada sam čuo to je, UNESCO je 30% u muslimanskom svijetu nepismeni, 40% od toga su žene i mi očekujemo progresu umeta i danas kad mi je jedan od studenta ušao, kaže, eto profesore čuo sam bio sam na predavanju jednoj od džamijaj ovaj koji je držao predavanje, govorio nam je o Nogavicama koje prelazije preko, preko članaka. Ja sam rekao subhanala, pa zar nismo više to pitanje završili? Zar nismo? Pa ste, zar je od mudrosti? Zar, zar je od mudrosti da u društvu gdje subhanala imate 90% ljudi koji namazane obavljaju za koji će prvo, prvo bit pitan da... I onda zaboravi u kojem je kontekstu živio Božiji poslanik svala Vi danas gledajte savremene monarhije u zapadnoj Evropi. Šta radi oni vladari? Šta se vuče iza njih? Vuče se odjeća. Pogledaj kako je bilo u vrijeme Božijeg poslanika. Oni koji su bili imučni željeli su da to pokažu na koji način? Tako što će vuči odjeću iza sebi. I kada Božiji Boži poslanik kaže Allah neće gledati u onoga ko vuče svoju odjeću iz oholosti, stavi to u kontekst, ja mi vas zamolio onako kako Đavir kaže ja sam vidio Božije poslanika pogledajte njegovo vrijeme razumjet njegove hadise ako ne pogledate njegovo vrijeme nećete razumjeti njegove hadise pa zar nije Ebu Beker rekao Božiji poslanić imeni se zna nekad vuči odjeća, a nakon Resulullah je najbolji čovjek koji je živi zar nije rekao on to jest ali hiljadu puta moraš to pitanje pojasniti I onda znaš što džabini mi nam dula kaže da me vidi i ne zna li se poput vas. Jer vrtiti istu uslamu, šta značiš? Šta značiš? Sve možeš savrati na jedan papir što se vrti oko priča. I šta ćeš? Ekonomiju ti uzijeli drugi. U političkom životu nisi aktiva. U obrazovanju ne možeš reći ono što je istina. Zašto? Zato što to nije politički i korektno. I onda tebi čudovje kaže, student moj dolazi na prvoj godini, ja mu kažem, sine, imat ćeš na trećem, četvom semestru dva prijedmeta. Jedan se zove razumijevanje hadisa, drugi pristup suneta. U oba ta prijedmeta imat pojašnjenje tog hadisa. Kad je Boži poslanik rekao Ebu Bekru, ti Ebu Bekre,